Mircea Eliade Istoria ideilor și credințelor religioase Continuare Mitul semințiilor primordiale Prometeu, Pandora Nu se va ști niciodată istoria lui Cronos. E vorba evident de un zeu arhaic aproape fără cult. Singurul său mit important e un episod al teomahiei dar Cronos e evocat în legătură cu prima spiță de oameni, rasa de aur. Aceasta este o indicație importantă. Ea ne dezvăluie începuturile și prima fază a raporturilor dintre oameni și zei. După Hesiod, zei și muritorii au aceeași origine, căci și oamenii sunt născuți din pământ, așa cum zeii au fost zămisliți de Gaia. Pe scurt, Lumea și Zei au venit la existență printr-o scizimune inițială urmată de un proces de procreere. Și, la fel cum au existat mai multe generații divine, au existat și cinci neamuri de oameni, neamurile de aur, de argint și de bronz, neamurile eroilor și neamul de fier. Prima rasă a trăit sub domnia lui Cronos, adică înainte de Zeus. Această umanitate a vârstei de aur, exclusiv masculină, trăia în preajma zeilor, fraților cei puternici. Bărbații trăiau, asemenea zeilor, cu inima eliberată de griji, la adăpost de necazuri și mizerii. Ei nu munceau, căci pământul le oferea tot ceea ce aveau nevoie. Viața lor se desfășura în dansuri, sărbători și bucuri de tot felul. Ei nu cunoșteau nici bolile, nici bătrânețea și când mureau, era ca și când ar fi căzut în somn. Dar această epocă paradisiacă, căreia îi se găsesc paralele în numeroase tradiții, a luat sfârșit prin căderea lui Cronos. Hesiod povestește prin urmare că oamenii rasei de aur au fost acoperiți de pământ și zeii au făurit o rasă mai puțin nobilă, oamenii vârstei de argint. Din pricina multelor lor păcate și pentru că nu voiau să sacrifice zeilor, Zeus a hotărât să-i nimicească. El a făurit atunci o a treia rasă, cea a oamenilor de bronz, sălbatici și războinici, care au sfârșit prin a se ucide între ei până la unul. Zeus a creat o nouă generație, aceea a eroilor. Ei au devenit celebri în marile războaie din Teba și Troia. Mulți au murit, dar unii au fost instalați de către Zeus la marginea pământului, în insulele fericiților și Cronos domnește peste ei. Hesiod nu vorbește de a cincea și ultima rasă, cea de fier, dar el se plânge că i-a fost dat să se nască în această epocă. Tradițiile relatate de către Hesiod pun numeroase probleme, dar nu toate interesează direct tema noastră. Mitul perfecțiunii începuturilor și al beatitudinii primordiale, pierdute ca urmare a unui accident sau a unui păcat, este destul de răspândit. Varianta lui Hesiod precizează că decadența se desfășoară progresiv în patru etape, ceea ce reamintește doctrina indiană a celor patru yuga. Dar deși este vorba de culorile lor, alb, roșu, galben și negru, epocile yuga nu sunt asociate metalelor. În schimb, metalele ca semne specifice ale epocilor istorice apar în visul lui Nabucodonosor și în anumite texte iraniene târzii. Dar, în primul caz este vorba de dinastii și în al doilea de succesiunea imperiilor, proiectată în viitor. Hesiod a trebuit să insereze vârsta eroilor între rasa de bronz și cea de fier, căci amintirea mitizată a fabuloasei epoci eroice era prea puternică și nu se putea ignora. Vârsta eroilor întrerupe într-un chip de altfel inexplicabil procesul de decădere progresivă declanșat odată cu vârsta de argint. Totuși, destinul privilegiat al eroilor camuflează cu greu o eschatologie. Ei nu mor, ci se bucură de o existență beatifică în insulele fericiților, Esilium, în care domnește acum Cronos. Altfel spus, eroii repetă într-o anumită măsură existența oamenilor din vârsta de aur de sub domnia lui Cronos. Această escatologie va fi amplu elaborată apoi, mai ales sub influența orfismului. Eliseul, nu va mai fi doar privilegiul exclusiv al eroilor, ci va deveni accesibil sufletelor celor dreți și inițiaților. E vorba de un proces destul de frecvent în istoria religiilor. E necesar să adăugăm că mitul vârstelor succesive nu reprezintă opinia unanimă privind originea oamenilor. În fond, problema antropogoniei nu pare să-i fi preocupat pe greci. Ei erau mai degrabă interesați de originea unui anumit grup etnic, de un oraș, de o dinastie. Numeroase familii se considerau coborâte din eroi care, la rândul lor, ieșiseră din unirea dintre o divinitate și un muritor. Un anume popor, mirmidonii, descindeau din furnici, un altul din frasin. După potop, Deucalion a repopulat pământul cu oasele mamei sale, adică cu pietre. În fine, după o tradiție tardivă din secolul al IV-lea, i-ar fi făcut pe oameni din argilă. Din motive necunoscute, zeii și oamenii au hotărât să se despartă, prin bună înțelegere, la Mecone. Oamenii au oferit primul sacrificiu ca să fixeze în chip definitiv raporturile lor cu zeii. În acest moment, Prometeu intervine pentru întâia oară. El a sacrificat un bău și l-a împărțit în două părți. Dar acum voia să-i protejeze pe oameni și, în același timp, să-l înșele pe Zeus. Prometeu a acoperit oasele cu un strat de grăsime, înverind carnea și viscerele din burta animalului. Atras de grăsime, Zeus a ales pentru zei partea mai slabă, lăsând oamenilor carnea și măruntaele. De atunci, spune Hesiod, Oamenii ard pe altarele zeilor, fără moarte. Această împărțire aparte a avut consecințe însemnate pentru omenire. Era, pe de o parte, promovarea regimului carnivor ca act religios exemplar și suprem omagiu adus zeilor, dar în ultimă instanță acest lucru implica abandonarea alimentației vegetariene din epoca de aur. Pe de altă parte, înșelăciunea lui Prometeu, L-a atâțat pe Zeus împotriva oamenilor și acesta nu i-a mai lăsat să folosească foc. Dar și retul Prometeu le fură zeilor focul din cer, ascuzându-l într-o tulpină de soc. Întrucât zeu se hotrăște să-i pedepsească atât pe oameni cât și pe protectorul lor, Prometeu a fost pus în lanțuri și un vultur îi devora zilnic ficatul nemuritor, care se refăcea noaptea. Într-o zi, el va fi eliberat de Heracles, fiul lui Zeus, spre mărirea gloriei acestui erou. În cei privește pe oameni, Zeus le-a trimis femeia, această frumoasă calamitate, sub forma pandorei, darul tuturor zeilor. Capcana adâncă și fără ieșire sortită oamenilor, astfel o denunță Hesiod, căci din ea purce spița, seminția plestemată a femeilor, o sândă teribilă instalată în mijlocul muritorilor.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 Pentru Hesiod, mitul lui Prometeu explică irupția răului în lume. În fond, răul reprezintă răzbunarea lui Zeus. Dar această viziune pesimistă asupra istoriei umane, a cărei condamnare e decisă în urma reteniei unui titan, nu s-a impus de o manieră definitivă. Pentru Eschil, care substituie mitul lui vârstei de aur primordiale tema progresului, Prometeu este cel mai mare erou civilizator. Primii oameni, afirmă Prometeu,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 De altfel, poate sub influența unor mișcări spirituale care pasionau atât vitele intelectuale cât și mulțimea, se pune accentul, de câtva vreme, pe înțelepciunea și bunătatea lui Zeus. Nu numai că stăpânul suprem se căise instalându-l pe Cronos rege în Eliseu, dar îi iertase și pe Titani. Prin dar proclamă că Zeus nemuritorul i-a eliberat pe Titani, iar în Prometeu descătușat,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 această împărțire rituală corespunde sacrificiilor oferite zeilor cerești de către vânătorii primitive ai Siberiei și de către popoarele de păstori din Asia Centrală. Într-adevăr, acestea prezintă ființelor supreme, oasele și capul animalului. Altfel spus, ceea ce la un stadiu arhaic de cultură era considerat drept un omagiu prin excelența adus zeului celest, a devenit, prin gestul lui Prometeu, o crimă de lesmaestate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 O parte a victimei, inclusiv grăsimea, este arsă pe artar, iar cealaltă parte este consumată de aceia care oferă sacrificiul împreună cu prietenii lor. Dar zeii sunt și ei prezenți, ei se hrănesc din sacrificii sau din fumul de grăsime arzândă. Ruptura produsă la mecone este întrucâtva reparată grație cu deosebire lui Deucalion.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 Judecată în perspectiva iudeo-creștină, religia greacă pare să se fi format sub semnul pesimismului. Existența umană este, prin definiție, efemeră și încărcată de griji. Homer compară omul cu frunzele rostogolite de vând în țărână. Comparația este reluată de poetul Mim Nermos din Colofon, secolul al VII-lea, în lunga sa înșiruire a arelelor, sărăcie, boli, doliu, bătrânețe, etc. Nu există om căruia zeu să nu-i trimită o mie de rele. Pentru contemporanul său, Simonide, oamenii sunt făpturi de o zi, trăind ca vitele, fără să știe din care parte le va trimite zeus destinul. O mamă îl roagă pe Apolon să-i răsplătească pietatea, acordându-le celor doi copii ai ei cel mai deprez dar al său. Zeul consinte și copiii se sting în aceeași clipă, fără suferințe.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 Creatura unei divinități, prin urmare, el nu îndrăznește să speră că rugăciunile sale vor putea stabili o anume intimitate cu zeii. Pe de altă parte, el știe că viața sa este deja hotărâtă de către destin, moira sau aisa, soarta sau partea, care i-a fost atribuită, adică pe scurt, timpul acordat până la moarte. Prin urmare, moartea era hotărâtă în momentul nașterii. Durata vieții era simbolizată de firul pe care îl țesea divinitatea. Totuși, anumite expresii precum Moira zeilor sau Aisa lui Zeus lasă să se înțeleagă că Zeus însuși a hotărât sorțile. În principiu, el poate modifica destinul. Așa se pregătea să facă în cauzul fiului său Sarpedon, în momentul în care viața acestuia din urmă ajunsese la capăt dar Hera îi arată că un asemenea gest ar avea drept urmare anularea legilor universului, adică ale justiției, și Zeus îi dă dreptate. Acest exemplu arată că Zeus însuși recunoaște supremația justiției. De altfel, Dichet nu este decât manifestarea concretă în societatea umană a ordinii universale, altfel spus, a al legii divine, Temis. Hesiod afirmă că Zeus le-a dăruit oamenilor dreptatea ca să nu se poarte ca niște animale sălbatice. Prima îndatorire a omului este de a fi drept și de a da dovadă de cinste, time, față de zei, în special oferindu-le sacrificii. Desigur, semnificația termenului Diche a evoluat în decursul secolelor care îi separă pe Homer de iuripide, Acesta, din urmă, nu ezită să scrie. Dacă zei fac ceea ce e urât sau josnic, nu sunt zei. Înainte de Euripide, Eschil declara că Zeus nu îi pedepsește pe cei nevinovați. Dar încă în Iliada, Zeus se poate recunoaște ca protectorul lui Diche, pentru că el garantează jurămintele, proteguiește pe străini, oaspeți și pe toți cei care cer ceva. Pe scurt, zeii nu lovesc oamenii fără motiv atâta vreme cât muritorii nu transversează limitele modului lor de existență dar e greu să nu încalci limitele impuse, căci idealul omului este excelența, arete. Ori o excelență excesivă riscă să trezească orgoliul nemăsurat și insolența, Hibris, ceea ce i s-a întâmplat lui Ajax, când s-a lăudat că va scăpa de moarte în ciuda zeilor și a fost drobit de către Poseidon. Hibrisul provoacă o nebunie temporară, ate, care orbește victima și o mână către dezastru.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 Sacralizarea finitudinii existenței umane și a banalității vieții obișnuite constituie un fenomen relativ frecvent în istoria religiilor. Dar, mai ales în China și Japonia primului mileniu al erei noastre, sacralizarea limitelor și împrejurărilor de orice natură a atins de săvârșirea și a influențat profund culturile respective. Ca și în Grecia veche, această transmutare a datului natural s-a tradus și prin apariția unei estetici particulare. Capitolul 9 Olimpienii și Eroii Marele Zeu de Căzut și Fierarul Vrăjitor Poseidon și Hefaistos Poseidon este un vechi mare zeu care, din plicini multiple, și-a pierdut suveranitatea universală originară. Regăsim peste tot urme ale majestății sale anterioare, începând cu numele său, căruia Willamowitz. Ea a dat explicarea corectă ca însemnând soțul Terei, Posis Das. În Iliada, Zeus este fratele său mai mare, dar Hesiod înfățișează fără îndoială o tradiție mai veche, prezentându-l pe Zeus ca fratele cel mai tânăr. În orice caz, Poseidon singurul îndrăznește să protesteze împotriva abuzului de putere a lui Zeus, reamintindu-i că domeniul său se mărginește la cer.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 Totuși, structura sa originară a fost radical modificată și moștenirea mitico-religioasă septentrională pe care o adusese în Grecia a fost aproape total dispersată sau reinterpretată. Într-adevăr, europenii care îl adorau pe Poseidon nu cunoșteau marea înainte de a sosi în Grecia meridională. Nenumărate trăsături specifice lui Poseidon n-au nimic de a face cu marea. El este zeul Cailor, hipios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 Marele număr al aventurilor sale amoroase îl apropie pe Poseidon de Zeus, punând în evidență structura sa originară de bărbat a Terei și de cel ce cutrebură Pământul. După Hesiod, el se însoară cu Medusa, ea însă și o veche zeiță a Terei. O altă tradiție spune că Antaios a ieșit din unirea cu Poseidon cu Gea. Raporturile sale cu Caluri indică importanța acestui animal pentru năvăritorii indo-europeni.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 El este o loc de amea picioare, strâns sau contorsionat, și are nevoie de sprijin ca să poată merge. Această infirmitate este urmarea căderii sale în insula Lemnos. Zeus îl a zvârlise din înaltul Olimpului pentru că ținuse partea oamenii sale, Hera. După o altă versiune, Hera l-ar fi aruncat în mare în momentul nașterii, rușinată de urățenia lui. Două nereide, Tetis și Eurinome, l au dus într-o peștere adâncă din mijlocul oceanului. Acolo, vreme de nouă ani, Hefaistos a învățat meseria de fierar și meșteșugar. S-au remarcat analogiile cu tema copilului persecutat și cea a noului născut malefic. În ambele cazuri, copilul iese treunfător din încercare. E vorba, desigur, de o confruntare inițiatică, comparabilă cu azvârlirea în a lui Dionisos sau a lui Teseu. Mutilarea lui Hefaistus se datorează unei inițieri de tip magic și șamanic. Marie Delcourt a făcut apropiere între tăierea tândoanelor și strâmbarea picioarelui Hefaistus și torturile inițiatice ale viitorului șaman. Ca și alți zei magicieni, Hefaistus a trebuit să plătească știința sa de fierar și meșteșugar prin mutilarea sa fizică. Lucrările sale sunt capodopere de artă și minunii magice în același timp. Pe lângă broșe, brățări, rozete, el meșteșugește faimosul scuta lui Achille, câinii de aur și de argint care flancau poarta palatului lui Alcioenus, locuințele strălucitoare ale zeilor, automatele, între care cele mai celebre sunt trepiedele din aur care se mișcau singure și cele două servitoare de aur, având învățișare de fecioare tinere și care îl sprijineau la mers. La cererea lui Zeus, el o făurește pe Pandora din lut și îi dă viață, dar Hefaistos este mai ales un meșter al legăturilor. Cu ajutorul operelor sale, tronuri, lanțuri, rețele, el înlănțuie zeii și zeițele, ca și pe titanul Prometeu. El îi prezintă Herei un tron de aur ale cărui legături invizibile, îndată ce zeița se așează, o fac prizonieră. Deoarece niciun zeu nu putea să o pe Hera din acest tron, a fost desemnat Dionisos. El reușește să-l pe Hefaistos și să-l aducă pe Olimp și în cele din urmă își eliberează mama. sprava cea mai celebră este și cea mai burlescă. Hefaistos oprinde pe soția sa, Afrodita, trădându-l cu Ares, îi înfășoară într-o plasă invizibilă și invită întregul Olimpul să contemple adulterul. Zeii îi în râs, dar sunt speriați totodată de această invenție, al cărei autor se dovedește nu numai un mare meșter, dar și un periculos vrăjitor. Cazeu magician, Hefaistos, leagă și dezleacă în aceeași măsură și, plecând de aici, el este și meșter în nașteri. O scoate pe Atena din capul lui Zeus. Nicăieri altunde, echivalența dintre magie și perfecțiune tehnologică nu este mai bine pusă în valoare decât în mitologia lui Hefaistos. Uni suverani, Varuna, Zeus, sunt meșterii legăturilor Dar puterea de a lega și de a este împărtășită de alte figuri divine, ordemonice, de exemplu, în Indravtra, Yama, Mirti. Nodurile, rețelele, lanțurile, sforile, ațele se numără printre expresiile imagistice ale forței magic-religioase, indispensabilă pentru a putea comanda, guverna, pedepsi, paraliza, omorî. Pe scurt, sunt expresii subtile, paradoxal delicate, ale unei forțe teribile, lipsite de măsură, supranaturale. Mitologia lui Hephaistos concentrează izvorul unei forțe magico-asemănătoare secretelor meseriei metalurgiștilor, fierarilor, meșteșugarilor, pe scurt a desăvârșirii tehnologice și artizanale. Dar toate tehnicile își au izvorul și sprijinul în stăpânirea focului,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 Alfel spus, o formă specifică și mai rară de magie. Apolon. Contradicțiile reîn păcate. Poate părea paradoxal faptul că zeul considerat cea mai perfectă încarnare a genului elenic nu are o etimologie grecească. Paradoxal este și faptul că cele mai celebre isprăvi mitice ale sale nu arată virtuți care au sfârșit prin a se numi apoloniene,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 a cunoscut soarta ultimului dintre muritori. i s-a refuzat chiar dreptul de a se naște. Însărcinată cu sămânța lui Zeus, Titana Leto zadarnic un loc ca să poată naște. Niciun ținut nu îndrăznea să o primească, de teama Herei, care pe deasupra îl trimisese pe Piton, balaurul din Delfi, să o urmărească necontriniți pe Leto. În sfârșit, insula Delos o acceptă și Titana de naștere la doi gemeni, Artemis și Apolon. Unul din primele gesturi ale copilului a fost pedepsirea lui Piton. După o altă versiune mai veche, Apolon s-a îndreptat către Delphi locuința sa viitoare, drumul fiindu-i împiedicat de către un dragon femelă. Piton, zeul, a ucis-o cu de săgeți. Ispravă justificabilă, după cum justificabilă este și execuția gigantului Titias, care încerca să-i violeze mama. Dar Apolon i-a masacrat, tot cu săgeți pe cei șapte fii ai Niobei, în vreme ce Artemis le-a doborât pe cele șapte fice, căci orgondioasa mamă umilise pe Leto, lăudându-se cu numeroasa ei progenitură. El a ucis-o și pe iubita lui Coronis, care îl înșelase cu un muritor. Tot el l-a ucis, dar din neatenție, pe cel mai bun prieten al său, Hiachintos. Această mitologie agresivă care, vreme de mai multe secole, a inspirat literatura și artele plastice, reflectă istoria pătrundrei lui Apolon în Grecia. În fond este vorba de istoria substituirii sale, mai mult sau mai puțin brutale, divinităților locale treilenice, proces ce caracterizează de altfel religia greacă în ansamblul ei. În Beuția, zeul a fost asociat cu Ptoos, în calitate de Apolon Ptoos. Dar către secolul al IV-lea, devine fiul sau nepotul zeului. La Teba el s-a substituit lui Ismenios. Dar exemplul cel mai celebru este instalarea sa la Delfi, după care l-ar fi înlocuit pe stăpânul acelui loc sfânt, Piton. Această ispravă mitică a avut o importanță considerabilă și nu numai pentru Apolon. Victoria unui zeu luptător împotriva dragonului, simbol atât al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 ea a fost căutată în regiunile septentrionale ale Eurasiei, ori în Asia Mică. Prima ipoteză se sprijină mai ales pe raporturile zeului cu hiberboreenii, pe care grecii considerau locuitorii ai unei țări de dincolo de Boreas, adică dincolo de vântul de nord. După mitul delfic, Zeus hotărâse ca Apolon să stea la delfi și să le dea legiuirile lenilor. Dar tânărul zeu a zburat într-un. Car, tras de lebede, în țara hiperboreenilor, unde a rămas timp de un an. Totuși, cum delfienii nu condeneau să le voce prin cântece și dansuri, zeul a revenit. De atunci, el petrece trei luni de iarnă prin hiperboreen și revine la începutul anului. În timpul absenței sale, la delfi domnea Dionisos ca stăpân al oracolului. După Pindar, nimeni, nici pe pământ, nici pe mare, nu putea descoperi calea minunată care ducea către jocurile hiperboreenilor. Altfel spus, țara și locuitorii ei aparțineau geografiei mitice. Ei sunt o seminție sfântă, scutită de boli și bătrânețe. Tot Pindar afirmă că hiperboreenii pot să trăiască o mie de ani. Ei nu cunosc nici munca, nici luptele și își petrec vremea dansând și cântând din liră și din flaut. Baclides spune că pentru a le răsplăti pietatea, Apolon a transportat pe Cresus și pe fiicele sale în țara hiperboreenilor. E vorba de despre un loc paradisiac, comparabil cu insulele fericiților unde se duceau sufletele eroilor. Herodot consemnează informațiile date de lien privind ofrandele pe care Apolon le primea de la hiperboreeni, Anumite obiecte îmbelite în paie de grâu erau transmise din om în om și dintr-o țară în alta până ce ajungea la Delos. Ar fi în zadar să se caute o eventuală amintire istorică în această tradiție, care, printre altele, plasa în țara hiperboreenilor măslinul, arbore mediteranean prin excelență. Și totuși, regiunile semtenționale, din Tracia și până la Șcit și Isedoni, aveau un loc important în tradițiile fabuloase legate de Apolon. Unii din discipolii săi legendari, Abaris, Aristeas, erau Hiperboreeni, și Orfeu era mereu pus în legătură cu Tracia. Dar e vorba de un semtentrion care, deși treptat descoperit și explorat, păstra o aură mitologică. Mai ales acest semtentrion, imaginar, a incitat și hrănit creativitatea mitologică. În favoarea originii asiatice a lui Apolon,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 ne spune Nielsen, era și Apolon din Grecia clasică. Dar geneza unui zeu nu e interesantă decât în măsura în care ne ajută să surprindem mai bine geniul religios al credincioșilor lui. Ca și poporul grec însuși, zeii săi sunt rezultatul unei grandioase sinteze. Grația acestui lung proces de confruntare, simbioză, coalescență și sinteză, Formele divine grecești au reușit să-și revele toate virtualitățile. Oracole și purificare Abia născut, Apolon strigă, Să mi se dea lira și arcul încovoiat, Voi vesti oamenilor voința inflexibilă a lui Zeus. În eumenidele lui Eschil, el asigură furiile Că niciodată n-a dat vreun oracol pentru un bărbat, o femeie, ori o rocetate care să nu fi fost din ordinul lui Zeus. Această venerație pentru tatăl pienilor explică raportul de lui Apolon cu ideea de ordine și lege. În epoca clasică, el reprezintă prin excelență aspectul legal al religiei. Platon îl numește Exegetul Național. El își comunică sfaturile prin oracolele de la Deli. Și la Atena și Sparta, prin acei exegeții ai săi, aceștia transmit și explică măsurile decise de zeu cu privire la liturghiile din temple și mai ales purificările necesare în cazuri de homicid. Datorită faptului că Apolon însuși a trebuit să fie purificat după omorârea lui Piton, el a putut să devină zeul care îndepărtează răul, Apotropaios, și purificatorul prin excelență, Catarsios. Orice crimă de omicid producea o murdărie malefică, forță de natură aproape fizică, miasma, flagel veritabil care amenința colectivități întregi. Apolon a făcut mai umane obiceiurile arhaice privind omuciderile. El este acela care a reușit să facă să fie achitat Oreste de vina de matricid. Delfii avea o preistorie, ca loc oracular, cu mult înainte de Apolon. Oricare ar fi etimologia sa, grecii legau numele său de Delfis, matrice. Cavitatea misterioasă era o gură, un stomios, termen care înseamnă și vagin. Omfalosul de la Delfi era și el atestat în epoca preelenică. Simbol al buricului, el era încărcat cu semnificație genitală, dar el era mai ales un centru al lumii. După legendă, doi vulturi, cărora li se răduse drumul de către Zeus de la cele două margini ale lumii, s-au întâlnit în Omphalos. Acest venerabil loc oracular, în care se manifestau, din cele mai vechi timpuri, sacralitatea și puterile Mamei Pământ, a primit o nouă orientare religioasă sub domnia lui Apolon. Oracolul era săvârșit de Pitia și de profetul care asista consultația. La început, consultările aveau loc o dată pe an, la aniversarea zeului, apoi o dată pe lună și, în cele din urmă, de mai multe ori, cu excepția lunilor de iarnă, când Apolon lipsea. Operația comporta sacrificiul prealabil al unei capre. În general, consultanții puneau întrebările în formă de alternativă: dacă să se facă cu tare ori cu tare lucru. Pitia dădea răspunsul trăgând la sorți Bob Alp sau Negru. În cazurile mai grave, Pitia, inspirată de Apolon, profetiza în cripta templului. S-a vorbit despre delirul pitic, dar nimic nu indică transele isterice sau posesiunile de tip dionisiac. Platon compara delirul pitiei cu inspirația poetică dată de muzeuri cu elanul amoros al Afroditei. După Plutarch, zeul se mulțumește să o umple pe pitia de viziunile și lumina care clarifică viitorul. În aceasta constă entuziasmul. Pe momentele figurate, Pitia este calmă, semină, concentrată, ca și zeul care o inspiră. Prin ce mijloace se obține această stare fecundă, rămâne încă un mister. Pitia, aleasă dintre țărâncile din Delphi, profetiza la dată fixă. Frunzele de aur pe care ea le amesteca, fumigațiile cu laur, apa pe care o bea din izvorul Casotis nu au nicio proprietate îmbătătoare și nu explică transa. După tradiție, trepiedul său oracular era situat deasupra unui hău, casmă, de unde emanau vapori cu proprietăți supranaturale. Săpăturile, totuși, n-au revelat nicio fisură în sol, nici în antrul în care cobora Pitia, dar se poate admite că ar fi dispărut ca urmare a unor cutremure. S-a tras concluzia, cam pripită, că întreg ansamblu, casma cu vapori, coborârea și, după cum arată Mari Delcor vechimea și structura telurică a sanctuarului de la Delphi, implicau o coborâre rituală în regiunile subterane. Deoarece nu s-a aflat nicio cauză naturală care ar fi putut să producă transa, s-a bănuit, a avut o sugestie a pitiei sau sugestionarea ei de la distanță de către profet. În fond nu se știe nimic. De la viziune la cunoaștere Extazul apolinian, deși provocat adesea de inspirația, adică posesiunea zeului, nu implica totuși comuniunea din entuziasmul dionisiac. Extaticii, inspirați sau posedați de Apolon erau cunoscuți mai ales prin puterile lor catartice și oraculare. S-a remarcat caracterul șamanic al anumitor personaje semimitice, reputația turatorii a Apolon. Hiperboreanul, Abaris, preotul lui Apolon, era înzestrat cu putere oraculare și magice. Herodot scrie că el și-a purtat peste tot pământul celebra sa săgeată, fără să se hrănească. Iar după Heraclid, se afirma că Abaris zbura pe o săgeată. Or săgeată care joacă un anumit rol în mitologia și religia știților, este prezentă în ceremoniile șamanice siberiene. Ea este de asemenea prin excelență arma lui Apolon. Legende similare, comportând transe extatice susceptibile de a fi confundate cu moartea, bilocație, metamorfoze, coborâri în infern, etc., circulau în legătură cu alte personaje fabuloase: Aristeas din Proconnes, Hermotimus din Calzomene, Epimedine din Creta, Pitagora. În cel privește pe Orfeu, ilustrul profeta lui Apolon, mitologia sa abundă în isprevi șamanice. Așa cum îl știau grecii, începând de la Homer încoace, Apolon era fără îndoială mai mult decât un zeu patron al extaticilor. Se poate totuși, descifra o continuitate destul de semnificativă între două vocații, cea șamani și cea apoliniană. Șamanii descoperă ceea ce este ascuns și cunosc viitorul. Viziunile, daruri ale lui Apolon prin excelență, acordă fidelilor zeului același prestigiu. Ca și în unele tradiții șamanice siberiene, viziunile apoliniene incită inteligența și deschid calea meditației. În fond, ele conduc la înțelepciune. Walter Otto observa că obținerea cunoștințelor oculte este întotdeauna însoțită de o exaltare a spiritului și acest lucru este adevărat mai cu seamă în cazul extazului șamanic. Aceasta explică importanța capitală a muzicii și a poeziei în cele două tradiții. Șamanii își pregătesc transa cântând și bătând din tobă. Cea mai veche poezie epică, centrasiatică și polineziană, a avut ca model aventurile șamanilor în călătoriile lor extatice. Principalul atribut al lui Apolon este lira. Cântând, el farmecă zeii, animalele sălbatice și chiar pietrele. Arcul, al doilea atribut al lui Apolon, face și el parte din zestra șamanică, dar folosirea sa rituală depășește sfera șamanismului. Cât privește simbolismul arcului, el este universal răspândit. Apolon este cel care săgetează de departe. Totuși, același epitetii se aplică lui Rama, lui Buddha și altor eroi și personaje fabuloase. Dar geniul grec a revalorizat în chip strălucită această temă arhaică după cum a transfigurat tehnicile și simbolica șamanică. Grație lui Apolon, simbolismul arcului și al tragerii cu arcul revelă alte situații spirituale. Stăpânirea la distanță și deci detașarea de imediat, de vâscozitatea concretului, calmul și serinătatea pe care le implică orice efort de concentrare intelectuală. Pe scurt, Apolon reprezintă o nouă teofanie, expresia unei cunoașteri religioase a lumii și a unei existențe umane specific grecești și irepetabile. Heraclit afirma că armonia este rezultatul unei tensiuni între contrarii, precum aceea a arcului și a arlirei. În Apolon, contrariile sunt asumate și integrate într-o nouă configurație, mai largă și mai complexă. Reconcilierea sa cu Dionisos face parte din același proces de integrare care îl promovase la rangul de patron al purificărilor ca urmare a lui Piton, Apolon revelează oamenilor calea care conduce la viziunea divinatorie spre gândire. Elementul demonic, implicat în orice cunoaștere ocultă, este exorcizat. Lecția apoliniană este exprimată prin excelență în celebra formulă de la Delphi: cunoaște-te pe tine însuți. Inteligența, știința, înțelepciunea sunt considerate drept modele divine acordate de zei, în primul rând de Apolon. Serenătatea apoliniană devine pentru omul grec emblema a desăvârșirii spirituale și prin urmare a spiritului, dar e semnificativ că descoperirea spiritului încununează o lungă serie de conflicte urmate de reconcilieri și stăpânirea tehnicilor extatice și oraculare. Hermes, însoțitorul omului Fiul al lui Zeus și al nimfei Maia, Hermos, este cel mai puțin olimpian dintre zei. El păstrează încă anumite atribute specifice divinităților prehomerice. El este reprezentant încă sub aspect itifalic. El posede un baston magic, caduceul, și o bonetă care îl face invizibil. Pentru a-l imuniza la vrăjile Circei, el îi dă lui Ulise iarva magică, Moli. Pe deasupra lui Hermes îi place să se amestece cu oamenii. Zeus spune că însărcinarea cea mai dragă lui Hermes este să fie însoțitorul oamenilor. Dar în raporturile sale cu omul, el se comportă în egală măsură ca zeu, un trickster și un artizan. El este detătorul de bunuri prin excelență. Despre orice șansă se spune că ea este un dar al lui Hermes. Dar, pe de altă parte, este întruchiparea a tot ce implică și reclic și viclenie. Abia născut, el fură turmele fratelui său, Apolon. De aceea el a devenit ovarășul și protectorul hoților. Euripide îl numește domnul celor care lucrează noaptea. Dar dacă patronează furturile și aventurile galante nocturne, el este și protectorul turmelor și al călătorilor întârziați pe drum. Nu există alt zeu care să arate atâta grijă pentru turme și sporirea turmelor, scrie Pausanias. El este zeul drumurilor și și-a luat numele de la mormanele de pietre, Hermaiori, de pe marginea drumurilor. Fiecare trecător arunca o piatră în grămadă. Probabil că la origine Hermes a fost un zeu protector al păstorilor nomazi, poate chiar un stăpân al animalelor. Dar grecii au interpretat atributele și prestigiile arhaice ale lui Hermes într-un sens mai profund. El guvernează drumurile pentru că merge cu mare iuțeală.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 un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal. De asemenea, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un video nou. Prin calitatea de membru al canalului Lecturi Online, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin lecturi online podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc că ați ascultat acest bookcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!